Bueno, eta dagoeneko e, gure gonbidatua e, e, dagoia gurekin, e, gure artean eh antzerkia ze mintzatzeko, eh norduzu zure ondoan, Garasi. garasi. Beno ba, bai. Xavi, bai, e, zoila berastegi dut ondoan, a, e, e, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteko kidea da bera, mm -hmm. eta beno, atzo egin zuten prentxaurre bat, eta hor ba, Antzerkizale eguneko programazioa aurkezu zuten, eta gaur da torkigo pixiate hori luzatu asmoz, ba, mentxia irratean e, aurkeztera, bineon aurretik gu galdetu nahi diogu, e, nolatan eta zertarako sortu izan zen elkartea, bu, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarte, Da. Bueno, lehenik eta bein, egunon, <laughs> egunon zoila. <laughs> egunon, bai. Egunon. Bartxea es que hartzen eh, dut batzutan eta banoa, banoa. Santelatik pues, kanpo ya gurtu dugu eta horrelatik. Bai, orera, azulegu, eh. bai, bai, azto, azto itiendan, bai. bai. Olai, bai, gara si. <laughs> Lasa, lasa. Bai e, bueno, esango dizut. E, euskal Herriko antzerkizale elkartea e, Euskal Herri mailan lan egiten duen elkarte bada eta helburu nagusia da euskal antzerkigintza sustatzea. Horrez gaine dokumentazio lana eta egiten dute ba, euskal, euskaraz idazten diren antzez lanena eta bar baina gehien bat helburua hori da. Eta horri begira ba, urtean zeharre rekimen desberdinak antolatzen dituzte. Eta horien artean antzerkizale egunak eta lehen aipatzen zenun la urtean direlaia atzerkitzalegunak e, prestatzen ari zaretela. Nen izan, izan dira atzerkitzalegun horiek? Bai, e, orain arte, e, bueno, aurten gola urtea izango da, orain arte e, Bilabonan, Mungian eta ba, Usurbilen egin izan dira eta aurten lehen aldiz Nafarroan. Bono nolatan Nafarroan? Ba, bueno, e, ba, usunarketa baten ondorioz, Ba, erabak izan, ba, bueno, e, Nafarroako egoera, e, ba, igual Gipuzko eta Bizkaia baino latza dela Euskal Antzerki dagokionez, eta behar bat ikusten zen alde batetik e, sorkuntza Euskaraz bultzatzeko eta beste batetik zaletasun hori ere pizteko, ba, Nafar jendearen artean. Zaletasuna piztu nahi ean, etor, etortzen dire berriozarrera. Eta etortzen zarete kristonan programarekin ikusten dugunaren arabera, ez da? Baina hamalauean, hamenduak hamalauean, ez dengo dugu antzerkizaleaguna, baina ameiruan ere hasiko zarete hor txe, inguru batekin. Naz talduko eguzua, piskatxo bat? Bai, noski bai ez. E, gaur bertan egingo da magin guru hori e, berriozarreko kulturgunean, eta, e, eta, beno, ba, piskatel burua hori da, ez? E, Euskaldunagarenok eta antzerkimunduan gabiltzanok, ba, lehenengo ausnarketa bat edo egitea E, maila kolektibo batean Euskal Antzerkigintzak Nafarroan bizi duen egoerari buruz eta e, aurrera begirako erronken inguruan, ez? E noruntz joan nahi dugu, nortzuk da, gauden presto honetarako e, zer planteamendu egin egun, eta hori da peskat helburua. Horretarako hainbat gonbidatu ekarri ditugu, horien e, artean e, egongo da Iñaki Azkona, udaleko teknikari gisa, egongo da berri, Fermin em, Berriozarreko programatailea, bai, aha, e, kultura, kultura nekaria, hori da. Eh da e, Belen Álvarez, e, kiero teatro distribuidorakoa, eh antzerki eskolatik ere etorriko dira. E, napaetik dela profesionalen e, sarea edo antzerki gintzan dabiltzan profesionalen sarea, hoien izenean Ainoa Juaniz etorriko da eta John Barbarin, bueno, profesional gisa, e, aktore profesional gisa, eta EASeko, e, ordezkariak ere, etorriko dira, pixka eta zaltzera zer den EAS, -e, e, ze lan egiten duen eta guzti hori. Hor duan, e, lehenik Ba, urkezpen bate egingo dugu e, hauetako pertsona bakoitzari hitza emango diogu nolabait e, bertan gaudenok Nafarroako panoramika bat egiteko, Euskal Antzerki gintza biziduen egoeraren inguruan dauden errealitate desberdinak e, elarazteko, eta geroia ma inguruari asiera emango diogu, bapiskat bi puntu oien inguruan, alde batetik e, Euskal Antzerki egoera Nafarroan, eta beste alde batetik aurrera begirako erronkak. E, Zoi lanik galetu nahi dizute, bueno, e, haipatu dituzun izen batzuk, antzerkaren munduan bai. eh, nahiko izen eh, epotoloak eh, badira eh, bueno, eh, prestigiozkoa eh, esan, eh, esan dezagun eh, eta publikoa parada izango du parte hartzeko mainguru horretan eh, noski. Aqui, bai, bai, noski, esan bezala hori hasiera eh, batean egitza eh, emango gozaia pertsona huei helburua delako ba, eh, bertaratzen garen guztiok eh nolabaite panoramika orokor bat izateko errealitate honen inguruan uh -huh. baina e, gero mai ingurua irekia izango da eta eta nahi duenak eto, e, parte hartuko du eta hitz hartuko du erazorik uh -huh. gabe hori da helburua uh -huh. e, guztion artean ba pikataunnarketa hori egitea. Uh -huh. e, bueno, ongi hiru e, dituz gero e, jarraitzen dugu aurrera e, Bueno, dugun eh egitaraguarekin, eh, eh iragarri dugun eh, informatiboan eh, guraldia ez dator eh, soberan ongi, ez dakit horrek eh, eragingo duen eh biharko egunari, baina bueno, eh, lehenengo zita bada goiseko Maiketan, eh jaiaren hasiera muzikaz bai, zer da u. Bai, e, besterik gabe jaari hasiera emango diogu eguzki plazan izango da e, aurkez pentxiki batgingo dugu eta besteri gabe ba musikarekin berotuko dugu birua besteigabe bai, jendea gerturatzeko. Bai, gero tailerrak eh sormenadierazpentailerra, e, ke máscara tailerra urrentzako, e, eta, bueno, ni eh atentzioa deitu dit e, geien, bada irakurketa dramatizatuak zer da? E, bai. irakurketa dramatizatuak. Bai, eh bueno, izan bezela, eh tailerrak egongo dira bai helduentzat e, nola eh umentzat doainikakoak dira, e, oraindik ere lekua dago parte hartu nahi duenarentzat, eh Eta, e, ordu tarte berean, talerrak egin nahi ez dituen arenzat edo irakurketa dramatizatu ez gozatzeko aukera egongo da. E, nolabait, egi, e, programazioa egiteko orduan, nahi izan genuena izan zen alde batetik antzerkia euskarara gerturatzea eta euskara antzerkira, ez? Orduan, e, euskara eragileetara jo genuen, ba e, pixka bat haiek antzerkira gerturatzeko modu bat edo e, iruditu irudituzitzen irakurketa dramatizatuena. Irakurketa dramatizatuena, besterik gabe da, e, euskal idazleen e, testuak aukeratu ditugu eta e, besterik gabe e, irakurtzea izango litzateke, baina e, ba hori ez in bai, intentzioak errespetatu e, ahotsarekin jolastu daiteke hau da ez dago e, antzezpen e, fisiko bat baina bai ahotsa eta intentzioen aldetik. O testua lantzen da besterik gabe. E, esan baita ere irakurketa dramatizatuen artean e, makina bat irakurketa dramatizatu daudelako musika ere... Oza, Instrumentu egongo da e, bertan ere, e, bilagun etorriko dira instrumentu desberdina jotzera, eta Aha. tartekatuko da musika eta irakurketa. Eta gero erdi parean, e, bederatzi da marri irakurketa daude, erdi parean gozaritxo batean. Beitu, e, gastronomia ere parada bai. e, izugarria dauka e, topaketa honetan, eta e, gastronomia zitxekitan ari garenez, e, bazkari ere bada, e, mengo elkarte batean, ez da? E, bai. non elkartuko sarete, e, pizkat, bueno, Egun honetan parteatzen duzuen guztiak, edo hori bai, da esmoaz, da. Bai, e, zulo alai elkartean elkartuko gara, e, eta, bueno, e, bazkari dramatizatu bat egongo da, hau da, e, bazkari e, menuak ere izango du antzerkiarekin zerikusia, e, eta, ondoren, e, bazkariaren ostean e, bakarrizketa bat egongo da hortxe bertan, e, ba, bueno, ba eh eta <sharp> uselari ematen diogun bitartean bababa, far batzu botatzeko zuikirekin bai giroa eh, berotzeko hori da eh. hori da <sharp> bai. otza egingo duen eskalean barruan ba, giroa berotzeko <sharp> <sharp> hori da bai, e, bai e, bueno e bazkarera iluteko sarrerak ez dakit orendik ere salgai dauden edo ez bai e, e, egunean bertan ere bihar bertan ere erosialko dira e, ziurrenik e, kale berrin E, Kaleberri Tabernako e, sarrerak bertan utziko ditugu eta bertan, beraz egunean bertan ere jendeak erosi halko ditu Kaleberri Tabernan, bai. Uh -huh. Osongi, beraz, bai, beraz eh, animatu nahi duen horrek eh, badula larun batean bertan eh, Kaleberrin txartela erosterik, ez Eta, uh -huh. bueno, eh, bakarrizketetaz ari zinen, eh, nordator... Bai, e, txiki, chiki chiki, hau eh EAZ Gipuzkoa bera Gipuzkoarra uste dut dela eta eh EAZetik e, bueno, Itziar edo koordinatzailearen bidez lotutako e, aktore bada eta bueno, gonbidapena egin genion etortzeko eta presta gertu zenez, ba Osondo, no. ba, espero, hemen jartzen duen bezala, baietz barrez lehertu, patxaran mm -hmm. e, ez lagundurik noski, ziurrenik, edo alaxi espero ezakegu, holako bazkari, bazkari baten ostean, eta bostetan, orain bai, humeentzako, ipuin kontalaria, mm -hmm. kulturgunean, e, konta iguzu, piskatxo bat? Bai, e, e, ba, berdinez, e, gitara hua osatzeko orduan, ba, aurrak ere, haien tartea izan behar dutela uste dugu, eta horri begira, bai, ipuin kontalaria, E, e eh zera e, izaskun mugika etorriko da eta e, kulturgunean izango da. E, izenburua mm, bai Ipuña lapikoa hori da. Bai. Bai. bai. bai. Bai, eta hurrengo jarduera mikroantzerkin zirkuitoa hau gauza berria edo betxan diretzate berria e, sekulaz dute entzun, zer da mikroantzerkia. Bai mikroantzerkia e, formato txikiko antzerkiak dira iraupen laburrekoak hamar e, hamabost minutu asko jota eta e, iremu txikietan egiten direnak. E, Zeozer berezia edo badute da e, publikoarekiko gertutasuna. Mm -hmm. Bai e, hau da ez da e, areto bateko e, dinamika bera non eh e, antzesleak e, gainean dauden eta publikoa bean baizik eta publikoareki gertutasuna dago eta hori laburrak dira eta bueno ez dakiten nik galdera bat utzu honekin ez dakit mikro antzerki hauek ibiltariak ezaten uten diren E, ibiltariak e, publikoa mugitu behar da. Bale, bale, bale. Hau da, e, mikroantzerkiak e, berriozarreko e, taberna eta leku desberdinetan egingo dira, e, eta e, publikoa mugitu beharko da, guk e, publikoari, ez dira, e, ibilbide gixako bat emango diogu, eta publikoa mugitu beharko da leku batetik bestera. Bai. Bueno, beraz, publikoa mugitu beharko da leku batetik bestera mikroantzerki guztietaz gozatu nahi badute, Dario. baina gelditzeko ere paradarik izan gugute e, zazpiteretan manifestu ira irakurketa egingo da 2007-ko Euskal Herriko antzerkitzale elkarteari saria edo takit, aber, azon bai. dugu zupiskatxe bat hau bai. e, Arratxaldeko zazpitar dietan e, musika eskolako aretona guzian bilduko gara guztiok eta e, bertan e, alde batetik eas urtero banatzen duen saria banatuko da aurten e, mugaz gain proiektuari e, emango zaiona E, eta gero manifestu irakurketa bat egingo da bapiskata azalduz, e, e, Euskal Anantzerki iginzaren garrantzia eta e, bueno, ba, hori sustatzeko beharra edo. E, e, bai, zer da Mugaz Gain, bai, zaregu ezupizka bai. e, bueno, e, bat? Bai, e, bueno, sari bat eskaintzen da urtero eazeren eskutik, bueno, aurten saria udane joaristik egindu, uh -huh. e, udane joaristi artistak egindu, eta, e, bueno, bapen txatzen e, ba, gizon edo emakume bati eman ordez, aurten pentsatu dugu proiektu bati ematea. E, mugaz Gain proiektua beran e, gauzatzen den proiektu bada, mila bat zira hundalaro lanean, eta eta hemen egiten dutena da urtero e, antzerki topaketa bat. Hau da, ikastetxe, mugad, e, mugaz bestaldeko ikastetxe desberdinak elkartzen dira beran, bai, iparraldeti nola gipuzkoatik nola hemen nafarrotik mm -hmm. eta e, urtean zehar landutako dutako antzeslanak e, publikoa urran jartzen dituzte berako topaketa hauetan. E, beraz, e, iruitzen zitzaigun, ba, ezkuntza, ezkuntzan antzerki gintza lantzeko lantzen, e, lan, handi, lan pedagogikoan handia egiten dutela alde batetik, eta beste etik eh antze euskalantzerkigintza e, edatzen ere laguntzen dutela eta beraz e, beno, ba, urte luzez eh hortan dabiltzanez eta ja e, zerbait e, sendotua, proiektu sendo dela ikusirik saria ba, sarijai ematea pentsatu uh -huh. Beno, eta eguna borobiltzeko noski bukaerako antzez lana hau ere aretu nagusian izango izango da. Itzalak, ez dai? Bai. bai eitzalak ikuskizunak abia konpainaren eskutik. Bai. Olaxeta sarrerak. Bai, es sarrerak eh salgae daude baiauzalarren, e, auzalar euskaltegian, bai kale berrin, hemen berriozarren eta gero karrikiri elkartean eta meson dela tortilla tabernan eh Iruñako aldezarrean, uh -huh. baina egunean bertan ere arratsaldeko 630 dietatik aurrera eh musika eskolakoko lehiatila irekia egongo da eta erosteko parada ere egongo da. Uh -huh pera sortzi izango dugu Xabi eh guk sarrera erosteko para da. Bai. Eh itzalak eh aitu izan dugu Antzezlan honetaz, ez? Uh -huh. Eta bueno, zuk leen esate zenun oso Kristonen antzerki politika zela, ez? Bai, bai. Hala e, dirudi beña. Nik eh san baino hobe da ara jotea eta hori. Horira. Ikustera Jon Marko gara horixe, hori. Bai. Eh soila asken galdera egin nahi bai. nizun e, bueno, elkarrisketa honen hasieran eh esaten zenuen e, antzerki mundua egoerala Batzabizi ari, ari da e, Nafarroan, e, horregatik e, antolatu da Nafarroan aurten. E, nola ikusten duzu, pizkabate, antzerkearen osasuna e, Nafarroan, e, orain honetan? Uzin, uzin. <laughs> <laughs> ez, baina, e, ba, egoera latzeke dakartena da, askotan, ba, horrelako gauzak sortzea, ez? Esan nahi dut, askotan, ez, zehozer asko mintzen denean, E, sortzen dira e, instituzioetatik ez datorrenean ba mugimenduak sortzen ditu e, beharroiek asetzeko moduak, ez? Eta nik gustut dut antzerkiz aleguna eta hemendik aurrera e, bai gaurko mai inguruarekinola biharko egunarekin e, zabaltzen den bideo hori e, gauzatzeko eta aberasteko bidea izango dugula, ez? Orduan e, egoera ez da erraza, ba eh kulturari dagokion beste hainbat gauzaetan bezala euskala antzerkigintza are zailagoa agian, baina nik uste dut, e, bueno, bide berri bat e, irekitzera goazela eta, bueno, ba, elkartzen garen, noketaprez gaudenok, ba, hortan jarraituko dugu. Uh -huh. E, zoila, besterik gabe, bakarrik geratzen zaiguna da, e, zuri agurtzea, eskerrak ematea, e, minutu txoiak e, guri dedikatzea, eta jakindezasun berrioz harri irratiaren ateak beti zabalik izango dituzu, e, Bale, eskerrika ezo. zoila. Eta, behar, e, bueno, e, zorionak, eta suerte on negur aldearekin. Hori da, mila eskastu egin.